Розділ 4. Три дні по тому. Тема – кінець паузи. Любаємі, ми з вами зробили триденну паузу в спілкуванні. Я вважаю, що вже можна її завершувати. Бажаю вам приємного робочого дня. Багато думаю про вас зранку, в обіді ввечері, навіть у ночі, а ще в перервах між та після, та й навіть під час. Усього найкращого, Лео! Десять хвилин по тому. Пр... Проф... Проф... Любий Лео, це не я зробила паузу, а ви. Я лише зосереджено спостерігала за вашою паузою у спілкуванні. Я чекала, що ви зрештою покладете край цій паузі у спілкуванні зі мною. Причому чекала з великим нетерпінням. Але ж недаремно чекала. Ви знову з'явилися і думаєте про мене. Чудово. «Як вам ведеться? Чи маєте сьогодні пізно ввечері чи рано вночі час і бажання випити зі мною келишок вина?» «Окремо, звісно. Ви й Емі з ваших фантазій. Я і мій віртуальний Лео. А ще писатимемо одне одному. Що ви на це?» «Вісім хвилин по тому. Так, Емі, давайте так зробимо. А вашого б... б... бр. Б... вашого чоловіка вдома не буде?» Три хвилини по тому. Такі питання насолода для вас. Адже так? Щоразу складається враження, що ви прагнете мене хоч трохи покарати, бо я щаслива у шлюбі. Ні, насправді Бернард вдома. Він сидить у своєму кабінеті і готується до наступного дня. Або сидить на своєму дивані і читає, або лежить у своєму ліжку і спить. О півночі радше третій варіант. Ви задоволені відповіддю? Шість хвилин по тому. Так, дякую, задоволений. Емі, ви коли про свого чоловіка говорите, то скидається на те, наче хочете мені показати, наскільки відокремлено та незалежно можна жити, коли або якраз тому, що людина щаслива у шлюбі. Ви пишете не в кабінеті, а в своєму кабінеті. Він сидить не на нашому дивані, а на своєму дивані. І так спить не в нашому ліжку, а у своєму ліжку. Чотири хвилини по тому. «Любий Лео, ви не повірите, але в кожного з нас насправді є власна кімната, власний диван і власне ліжко. До речі, кожен має і своє власне життя. Ви шоковані?» «Двадцять секунд по тому. Навіщо ви тоді живете разом?» «Вісімнадцять хвилин по тому. Лео, який же ви милий, ще й наївний, наче вам усього двадцять років». Ми не клеїмо на дверях кабінетів таблички «Вхід заборонено», не блокуємо прохід до диванів повідомленням чужим «Вхід заборонено», на ліжках відсутні попереджувальні знаки обережно вкусається. Тобто кожен має власне царство, але кожному дозволено заходити на територію іншого, або, як ми нещодавно сформулювали, втручатися в особисте життя іншого. То що скажете? Ще щось нове дізналися? 30 секунд по тому. А скільки років дітям? 35 хвилин по тому. Фіоні 16, Йонасу 11. Мій Бернард трохи од мене старший. Годі, любий Лео, хвилинка родини завершилася. Дітей я ліпше не обговорювала б з вами. Кілька місяців тому ви мені писали, що спілкування зі мною є для вас таким собі зціленням від Марлен. Щоправда, я не знаю, чи це досі так, принагідно можете розповісти. Коли я вам пишу або отримую листи від вас, для мене це щось на кшталт перерви від родини. Так, це крихітний острівець за межами мого повсякденного світу. Острівець, на якому я, залюбки з вами, залишаюся наодинці, якщо можна. П'ять хвилин по тому. Можна, Еммі. Іноді мене опановує цікавість, як вам ведеться за межами нашого з вами туманного крихітного острівця і як виглядає ваше буття на континенті у надійному порту шлюбу. Даруйте, просто пасуй до слова. Проте тепер я знову у острів. Отож, коли питимемо вино, о півночі буде надто пізно? Дві хвилини по тому. Ні, якраз чудово. З нетерпінням чекаю нашої зустрічі. Двадцять секунд по тому. Я також. До зв'язку. Північ. Без теми. Люба Емі, це Лео, який бажає казкової півночі для нас однієї на двох. Емі, ви дозволите себе обійняти. Дозволите себе поцілувати. Я цілую вас. А тепер давайте вип'ємо. Що ви п'єте? Я п'ю Совіньйон Візантіні Колі Орієнталії дель Фріулі 2003 року. А що п'єте ви? Напишіть мені Еммі. Швидше напишіть, що п'є Еммі. Я п'ю біле вино. Хвилину потому. Але це вже не перший ваш келих. Вісім хвилин потому. Мені пише Еммі, Еммі, Еммі, Еммі. Я трохи сп'янів, але не сильно. Я пив цілий вечір і чекав, коли настане північ, і до мене в гості завітає Еммі. Так, ваша правда, це вже не перша пляшка. Я стужився за своєю Еммі. Хочете до мене приїхати? Ми вимкнемо світло. Бачите, одне одного немає необхідності. Я хочу відчувати вас, Еммі. Я заплющу очі. З Марлен усе це не має сенсу. Ми випиваємо одне одного вщердь. Ми не любимо одне одного. Вона думає, що любимо, але це неправда. Наші стосунки – залежність, володіння. Марлен не бажає мене відпускати, а я… Я не можу її утримати. Я трохи п'яний, але не сильно. Еммі, ви приїдете до мене. Ми цілуватимемо одне одного. Моя сестра каже, що ви дивовижна, Еммі. Ви вже цілувалися із незнайомцем? Я зараз вип'ю ще ковток білого вина з провінції Фріулі. Я вип'ю за нас. Ну, вже трохи сп'янів, але не сильно. А тепер ваша черга, Еммі. Напишіть мені. Писати, як цілуватися, але без губ. Писати означає цілуватися розумом. Еммі, Еммі, Еммі. Чотири хвилини тому. Що ж, я дещо інакше уявляла собі наше перше опівнічне побачення. Лео п'яний як чіп. А втім, він однаково чарівний, цей Лео. А знаєте що? Я обмежуся кількома словами, бо ж гадаю, ви без того букви плутаєте. Та якщо маєте бажання, якщо ще у змозі, розкажіть мені більше про свій дім. Тільки не пишіть такого, про що можете пошкодувати завтра, рано вранці, прокинувшись після цього марення. «А я вип'ю келих червоного вина «Рона» 1997 року. Я п'ю за ваше здоров'я, а вам порадила б перейти на мінеральну воду, або ж зробіть собі міцної кави». П'ятдесят хвилин по тому. «А ви сувора, Еммі. Не будьте такою суворою. Я кави не хочу. Я хочу Еммі. Приїжджайте до мене. Ми вип'ємо ще по келишку вина». Ми можемо одягти пов'язки на очі до як у фільмі. Тільки я не пригадую назву фільму, треба подумати. Я охоче цілував би вас, і мені однаково, як ви виглядаєте. Я закохався у ваші слова. Відтак можете писати, що забажаєте. Можете навіть писати суворо. Я все люблю. Насправді ви геть не суворі. Ви себе до цього змушуєте. Ви хочете видаватися сильнішою, ніж є насправді. Марлен і краплі алкоголю в рот не бере. Марлен – жінка вельми розважлива, але чудова, так каже кожен, хто її знає. Вона була з якимось пілотом з Іспанії, тепер між ними більше нічого немає. Вона каже, що для неї існує лише один чоловік – я. І, знаєте, це брехня. Мене для неї більше не існує. Коли люди розлучаються, то завжди дуже боляче. Не хочу більше розлучатися з Марлен. Моя мама її дуже любила. Проте вона померла. Вона була дуже нещасна. Все було не так, як я думав. У мені щось також померло, і я відчув це лише тоді, коли воно померло. Мама не надто дбала про мене, здебільшого про мою молодшу сестру. Батько перебрався до Канади і забрав із собою мого старшого брата, а я десь посередині. Мене пропустили. Дитиною я був спокійний. Можу показати вам фото, хочете? На карнавалі я завжди був бастером Кітоном. Мені до вподоби сумно веселі герої німих фільмів, які вміють робити гримаси. Приїздіть до мене. Вип'ємо ще вина за нас і подивимося фотографії з карнавалу. Як прикро, що ви заміжня. Хоча ні, добре, що ви заміжня. Ви обманюєте свого чоловіка. Не робіть цього, Еммі. Так боляче, коли тобі брешуть. Я вже трохи на підпитку, але розум ще маю ясний. Марлен одного разу мене обманула, тобто мені відомо про цей один раз. На Марлен подивишся і одразу знаєш, що вона обманула. Я відсилаю вам лист. Я цілую вас. І ще поцілунок. Ще поцілунок. І ще, і ще, і ще. Мені байдуже, як ви виглядаєте. Я сумую за близькістю. Я не хочу думати про маму, я не хочу думати про Марлен, я хочу цілувати Еммі. Я трохи сп'янію, пробачте, я відсилаю вам лист, а тоді піду спати. Цілую вас. Прикро, що ви заміжня. Мені здається, що ми підійшли в одне одному. Еммі, Еммі, Еммі. Мені подобається писати Еммі. Один раз лівим середнім пальцем, двічі лівим виказівним, один раз лівим безіменним. Еммі, я міг би ваше ім'я написати тисячу разів, писати Еммі, цілувати Еммі. Ходімо спати, Еммі. Ранок наступного дня. Тема «Привіт». Привіт, Лео. Ви вже знову з нами на землі? Щиро ваша Еммі. Дві з половиною години по тому. Досі міркуєте, як пояснити собі, а головно мені, ваші нічні листи. Нічого не варто пояснювати, Лево. Все, що ви мені написали, отак ненавмисне, ненароком, чудове, просто чарівне. Вам варто частіше напиватися, бо тоді ви відкриваєте свою емоційну натуру, показуєте, якою щирою та відвертою, сердечною, пристрасною та палкою людиною ви є. Отака неконтрольованість вам на користь. А ще мені дуже приємно, що ви так часто бажали мене поцілувати. Відповідайте мені, не боріться. Мені дуже цікаво, що ви скажете. Тверезий, ви, щосили, намагаєтеся не бути тим Лео, який показує своє справжнє єство під дією алкоголю. Сподіваюся, Лео не нудило. Три години по тому Лео, Агов, нечесно отак зникати. Тут пахне чоловіком, який зранку відмовляється від слів, що їх палко шепотів жінці на вухо вночі в любовному запалі. А ще пахне звичайним, посереднім, нудним, пустим чоловіком. Лео тут точно не пахне? То пишіть мені вже нарешті. П'ять годин по тому. Любеємі, на годиннику 22 година. Приїдете до мене? Я заплачу за таксі. Я живу на околиці. Лео. Майже дві години по тому. Отакої. Любий Лео, зараз на годиннику 23.43. Мрієте, чи вже спите? Якщо не спите, то маю кілька запитань. Перше. Чи справді хочете, щоб я до вас приїхала? Друге. Чи ви досі хочете, щоб я до вас приїхала? Третє. Ви знову трохи сп'янілий? Четверте. Як ви уявляєте, що ми будемо робити, коли я до вас приїду? П'ять хвилин по тому. Перше. Так. Друге. Так. Третє. Ні. Четверте. Що вийде? Три хвилини по тому. Любий Лео. Перше. А вже ж. Друге. А вже ж. Третє. Гаразд. Четверте. Що вийде? Зазвичай виходить те, що люди хочуть, щоб вийшло. А ви що хочете, щоб вийшло? П'ятдесят секунд по тому. Емі, я насправді не знаю, та, гадаю, ми дізнаємося, коли побачимося. Дві хвилини по тому. А якщо нічого не вийде, тоді ми обоє стоятимемо, як пришелепуваті, стинатимемо плечима і казатимемо «Прикро, але нічого не виходить?» А тоді що? Що ми будемо робити? Хвилину по тому. Так, ми ризикуємо. Приїздіть, Еммі. Наважуйтеся. Ми обоє мусимо на це наважитись. Мусимо одне на одного покластися. 25 хвилин по тому. Любий Лео, ваша незвична поспішність дратує мене. В мене з цього приводу виникла думка. Гадаю, ви прекрасно знаєте, що з цього має вийти. Думаю, ви досі не відійшли від минулої ночі і ще надзвичайно збуджені. Ви бажаєте близькості. Ви хочете забути Марлен, септо змусити себе її забути. Ви прочитали достатньо книжок на цю тему, подивилися достатньо фільмів, як от останнє танго з Марлоном Брандо або що... «Лео, мені ці сцени також відомі. Він бачить її вперше, може навіть у напівтемряві, щоб усе не надто гарне видавалося також гарним. Слова більше не потрібні, одяг також, наче спраглі вони падають в обійми одне одного, даючи волю шаленій пристрасті і кохаються в усіх можливих і неможливих місцях». Наступна сцена він лежить на спині, на вустах застигла непристойна посмішка, очі ласо дивляться вгору, наче й зі стелею милуватися ладен. Вона вмостилась у нього на плечі. Задоволена, як та олиниця після проходу стада самців у гоні. Хтось із них, можливо, випускає сигаретний дим носом. Затим поволі кадр затемнюється. Що відбувається потім? Мене це неабияк цікавить. Що потім? «Лео, так не піде. Невже ви будете поводитись як звичайний чоловік?» «Звісно, пристрасті розпалювалися б. Оця ваша хмільна пропозиція зав'язати очі. Ми не повинні одне одного побачити. Ви із заплющеними очима відчиняєте мені двері. Ми із заплющеними очима падаємо в обійми одне одного. Із заплющеними очима кохаємося. Із заплющеними очима прощаємося». А назавтра ви пишете мені лицемірні листи про те, що не можна обманювати, а я зухвало вам відповідаю, як завжди. Якщо секс нам сподобається обом, то ми знову це робитимемо, відірвавшись від нашого реального життя, незалежно від нашого з вами діалогу. Ось він, секс у своєму найвищому прояві. Нам нічого втрачати, нічим ризикувати. Ви отримали свою близькість, а я пригоду поза межами шлюбу. І справді заманлива пропозиція. Та, любий Лео, мушу сказати, що це суто чоловіча фантазія. Ліпше з цією думкою попрощатися. Або сформулюю інакше. Я в цьому участі не братиму. Кажу це делікатно, ніжно, м'яко, чесно. П'ятнадцять хвилин по тому. А якби я вам просто показав кілька своїх дитячих світлин? А якби ми з вами просто випили віскі чи горілки зауер за наше здоров'я та рішення нарешті побачитися? А якщо я просто охоче почув би ваш голос або відчув ледь вловимий аромат вашого волосся чи шкіри Дев'ять хвилин по тому. Лео, Лео, мені часом здається, що ви жінка, а я чоловік. Закладаюся, що це лише гра, причому гра на найвищому рівні. Я думаю, як чоловік, щоб вас зрозуміти, намагаюся заглибитись у чоловічий світ. Завантажую зі свого власного досвіду чоловічий світогляд і належну лексику. І все заради того, щоб ви мені потім сказали, що я лише про секс думаю. Лео, я розпізнала оці ваші чоловічі класичні мотиви негайних опівнічних запрошень, а ви все перекручуєте і стверджуєте, що це насправді мої ідеї. Невинний Янголядко, Лео. Сором'язливий романтик то визнайте, що ваше віртуальне запрошення о 22 годині нічого спільного не мало з бажанням показати мені свої дитячі світлини. У вас, може, ще й марки цікаві є? О, тоді я, звісно ж, одразу примчала б. Три хвилини по тому. «Люба Еммі, ніколи не кажіть оці ваші чоловічі, коли мова йде про мене». Я надто індивідуальний, щоб мене округляти і ототожнювати з усіма іншими. Не судіть про мене за іншими чоловіками. Мене це ображає, неабияк. 18 хвилин по тому. Гаразд, перепрошую. І цим ви знову зшахраювали щодо вашого мотиву, чому ви так несподівано захотіли мене побачити просто посеред ночі. «Лео, тут немає нічого сароміцького, якраз навпаки, мені дуже лестить. Тож моя повага до вас не зменшується ані на міліметр, коли ви в посталкогольному пориві пристрасті й любові, бажаєте виконати номер із зав'язаними очима з цілковито незнайомою, але наче більш-менш симпатичною Еммі. Ой, до слова, вже о пів на другу ночі, і я б уже спати лягала». Ще раз дякую вам за таку прекрасну захопливу пропозицію. Це було дуже сміливо. Люблю, коли ви дієте спонтанно. Люблю, коли ви, сп'янілий, осипаєте мене поцілунками. Добраніч, Лео. Цілую. П'ять хвилин по тому. Я ніколи і ні з ким не мав наміру виконати номер. Добраніч. Дванадцять хвилин по тому. Лео, у мене до вас ще два запитання. Однаково вже сьогодні не засну. Отож, по-перше, якби я і справді до вас приїхала, ви ж не думаєте, що дозволила б вам заплатити за таксі? По-друге, якби я й справді до вас приїхала, яка б із трьох Еммі це мала би бути? Перша Еммі – білявка Еммі з великими грудьми, чи Еммі сором'язлива? І ще ви повинні усвідомити – Еммі з ваших фантазій навіки померла б у мить нашої зустрічі. День Потому. Тема. Проблеми з програнним забезпеченням. Лео, ваша черга. Три дні по тому. Тема. Перерва. Любе емі. пишу вам, щоб сказати, що річ не в тім, що більше не маю бажання з вами спілкуватися. Коли я зрозумію, що вам писати, то одразу це зроблю. Я саме збираю докупи шизофренічні деталі, на які мене розщепило останніми днями. Щойно я все з'єднаю, то дам знати. Емі, у моїй голові ви наче привод. Мені вас бракує. Я сумую за вами. Щодня по кілька разів перечитую ваші листи. Ваш Лео. Чотири дні по тому. Тема «Зрада». Привіт, пане Ляйке. Вас совість не замучила? Ні в чому не бажаєте зізнатися? Зізнатися починається із літери «з», як і зрада. Може, я не знаю чогось? Про що знати мусила б? Кажу про всяк випадок. Гадаю, мені вже й так усе відомо. Я зробила жахливе відкриття у своїй електронній скринці. Здогадуєтеся, про що мені йдеться? Якщо здогадуєтеся, то можете залюбки полегшити свою совість. З повагою, Еммі Ротнер. Три з половиною години по тому. Емі, що сталося? Що означає це таємниче повідомлення? Ви замислили якусь змову? Як би там не було, я й гадки не маю про що ви. Що за жахливе відкриття ви зробили у своїй скринці? Висловлюйтеся зрозуміліше, якщо ваша ласка. Не звертайтеся до мене так люто і офіційно лише через один з догад. Усього найкращого, Лео. Тридцять хвилин по тому. Вельма шановний пане лінго-психологу, якщо колись виявиться, що мій здогад обґрунтований, то я ненавидітиму вас до кінця свого життя. Краще вже розповідайте все, як є. 25 хвилин по тому. Не знаю, що виявилося причиною такого настрою, але ваші слова мене настрашили. Я не бажаю бути жертвою вашої неприкритої профілактичної ненависті, що ґрунтується на ваших незрозумілих здогадах і плутаних вигадках у підірваному недовірою мозку. Розповідайте, як є, або бувайте здорові. Ви мене реально дістали, Лео. Наступного дня. Тема «Зрада 2». У неділю я зустрілася зі своєю подругою і розповіла їй про вас, Лео. А ким працює? запитала вона. Він лінгопсихолог і працює в університеті, відповіла я. Лінгвопсихолог? Соня була ошелешена. А що саме він робить? все допитувалася вона. Я точно не знаю, поза як про роботу ми не розмовляємо, лише про нас. А тоді мені спало на думку, з самого початку він щось розповідав про дослідження мови електронних послань, яким він зараз займався. Однак про це ми більше не згадували. По цих словах обличчя моєї подруги спохмурніло, і вона сказала отак. Емі, будь обережно. Можливо, він просто тебе вивчає?» Я була шокована. Вдома я одразу перечитала нашу давнішню переписку. У вашому листі від 20 лютого я знайшла ось такі слова. Наразі ми працюємо над одним дослідженням про вплив електронних листів на мовну поведінку. І, що ще цікавіше, про ті ж такі електронні листи як засіб передачі емоцій. Саме тому я й торкнувся цієї теми, але можу вам пообіцяти більше такого не робити. А тепер, любий мій Лео, ви розумієте, чому я отак почуваюся? Лео, то ви просто мене вивчаєте? Випробовуєте мене як засіб передачі емоцій? Я для вас лише предмет бездушної докторської дисертації чи ще якогось дослідження? 40 хвилин по тому. Ви краще запитайте, що думає з цього приводу ваш Бернард. З мене вже досить. Під гнітом ваших емоцій зламається будь-який засіб передачі. Лео. 5 хвилин по тому. Те, що ви переходите в контрнаступ, аж ніяк не означає, що мої хвилювання щодо вашого використання моєї особи для психологічного дослідження розчиняться в повітрі. Я прошу вас дати мені чітку відповідь. Лео, відповідайте. Три дні по тому. Тема «Лео». Знак оклику. Любий Лео, у мене були жахливі три дні. Страх, а радше напад паніки, що увесь цей час ви мене використовували для свого дослідження, змагався з протилежним побоюванням, а саме, можливо, я несправедливо з вами повелася. Можливо, своїми поспішними висновками і звинуваченнями я зруйнувала щось між нами. Навіть не знаю, що гірше чи те, що ви мене обманювали, чи те, що своїм нападом сліпої недовіри я вирвала із землі обережно посаджену та турботливо доглянуту рослинку довіри між нами. Любий Лео, поставте себе на моє місце. Мушу вам зізнатися, що давно вже ні з ким не обмінювалася почуттями так інтенсивно, як з вами. Я й сама дивуюся, що це взагалі виявилося можливим. У своїх листах до вас я можу почуватися справжньою Еммі, як ніколи раніше». У реальному житті слід, якщо не хочеш себе втратити, йти на постійні компроміси зі своїми емоціями. Тут не можна надто бурхливо реагувати, це я мушу прийняти, на це взагалі уваги не звертати. Постійно потрібно пристосовувати свої почуття до оточення, берегти тих, кого любиш, щодня одягати сотні масок, балансувати, зважувати, щоб не зруйнувати загальну структуру світобудови частиною, якої ти є. «З вами, любий Лео, я не боюся бути собою, справжньою і щирою. Я не міркую, що з вами можна, а що ні. Я просто пишу все, як є. І мені від цього так неймовірно добре. І це ваше досягнення, любий Лео, тому ви мені так необхідні, адже ви приймаєте мене такою, якою я є». Інколи ви мене загальмовуєте, часом деякі речі ігноруєте, щось взагалі розумієте хибно. Проте ваша витримка та бажання залишатися зі мною показують, що мені можна бути такою, якою я насправді є. Дозволите саму себе прорекламувати. Я набагато м'якша, ніж може здатися з моїх листів. А це означає, якщо комусь подобається Емі, яка себе не стримує, яка взагалі не турбується про те, щоб поводитись добре і не виказувати особливо своїх негативних рис. Так, Лео, я ревнива, недовірлива, дещо невротична. Не маю високої думки про людей протилежної статі, про своєї між іншим також. Щось я розгубила свої думки. Отож, якщо комусь подобається Емі, яка не намагається бути хорошою, яка навпаки виявляє свої слабкості, які зазвичай пригнічує, то йому ще більше сподобається Емі справжня, бо вона знає, що свою істинну натуру, цю суміш настроїв, композицію проти річ, незнайомим слід демонструвати вкрай обережно. Та річ не лише в мені. «Лео, я багато про вас думаю». Ви займаєте кілька квадратних міліметрів мого головного мозку. Мозочку чи гіпофізу, не знаю, яка частина мозку думає про таких людей, як ви. Йота боролися там. Я не знаю, чи ви насправді такий, яким здаєтесь, коли пишете мені. Та якщо ви хоч трохи такий, то ви вже дуже особливий. Рядки з ваших листів виявляють такого чоловіка, якого я одразу уявляю. Ви писали про Емі з ваших фантазій. Я, мабуть, менш готова вдовольнятися Лео зі своїх фантазій і уявляти того, хто мені так подобається. Він мусить бути з плоті й крові, і ще він повинен витримати реальну зустріч зі мною. Утім, так далеко ми ще не зайшли. Я відчуваю, що листи нас зближують, поки ми нарешті не стоятимемо одне навпроти одного. Чи сидітимемо, чи стоятимемо навколішки. Справді, однаково. «Лео, ось візьмімо лист, що я вам зараз пишу. Коли я лише уявляю, що ви мої листи перебираєте слово за словом, щоб отримати з них наукові знання, щоб цитувати приклади, як і чим людина може виражати свої емоції, або, ще гірше, чим можна розбудити емоції в інших людях, як слід писати, щоб інший був емоційно нестабільним, то мені робиться настільки моторошно, що від болю я могла б закричати». Лео, скажіть, будь ласка, що наш діалог нічого спільного з вашими дослідженнями не має. І пробачте, що я так подумала. Така я вже людина. Завжди чекаю найгіршого, щоб виробити в собі імунітет, помічний у момент, коли з'ясується, що все це правда. «Це найдовший із усіх написаних вам листів, Лео. Не ігноруйте його, дуже вас прошу. Повертайтеся до мене. Не розбирайте свій табір, що так міцно стоїть під корою мого головного мозку. Ви мені потрібні. Я цілую вас. Ваша емі. «Постскриптум. Розумію вже пізно, але я певна, що ви ще не спите. І переконана, що ще зазирнете до своєї поштової скриньки». Можете зараз не відповідати багато. Утім, можливо, напишете мені хоч слово, аби я знала, що ви моє повідомлення отримали. Одне слово, єдине. Домовились? Або можна два, три слова, якщо вам так легше буде. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Дві секунди по тому. Отримувач цього листа зараз у від'їзді і буде доступний для листів лише з 18 травня. В термінових випадках його попередять на кафедрі психології університету. Адреса для листів – psyuni at gr.vln.com. Хвилину потому. А це вже неймовірне нахабство.